Rugăciunea a treia pentru taina și mucenicia inimii Doamne, Iisuse Hristos e Fiul lui Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Văruiește-ne taina și mucenicia inimii, fiindcă Tu ești piatra din capul unghiului pe care n-au luat-o în seamă ziditorii, căci pe această piatră sunt zrobiți mucenicii, mucenicii, cuvioșii și toți aleșii Tăi.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 În oceanul de apă vie, piatra cea albă ne-a arătat, cu numele nostru cel nou, mai prețios decât fii și fiice, ne-ai bucurat, fiindcă în cartea vieții era însemnat. Deși noi, în nevrănicia noastră, n-am alergat să ne ascundem în capusnicii, în munți și în pește și în crăpături de pământului. Dar Tu, ca postia duhovnicească a lumii suvedească, ochii minții fugetului și sufletului mei vindecat, cu darul deosebirii Duhurilor, ne-ai binecuvântat, să ne ferim de lupii în piele de oaie, ne ne-ai ne apărat când lepădații, ateii păgânii tălharii inimii, peste noi în valuri demonii i-au aruncat, când cu ispite, Puse, lovituri și tălării ne-au încercat. Nouă tu, ca samariteanul, cel milostiv, rănile noastre făcute de ei